39. Гарячкова діяльність на базі багато про що промовляла. Подвоєна охорона, взвади сипаїв, що займали оборонну позицію, повні вояків вантажівки, що торохкотіли в клубах вихлопного газу. Незважаючи на все це, ми поїхали до адміністративного блока номер 6. «А вони зачиняють форт», – завважив я. «Мабуть, Доусон уже привіз принца сюди». «Схоже, ми прибули вчасно», – погодився не здавайся. «Ще дві хвилини, і крізь браму ми б не проїхали». Я натиснув на гальма біля штаб-квартири відділа Н і вистрибнув з авто. Вхід охороняв головоріз воднострої, озброєний гвинтівкою з гарізним штиком. «Ми отримали наказ з'явитися до майора Доусона», – сказав я, тицнувши йому під носа своє посвідчення. «Нам терміново потрібно з ним поговорити». Він похитав головою на шиї завтовшки зі стовбур дерева. «Неможливо, сер, маємо наказ нікого не впускати і не випускати». Часу обговорювати це питання цивільно я не мав. «Слухай, синку», – гаркнув я, – «не знаю, чи доводилось тобі бачити майора Довсона в приступі люті, але можеш мені повірити, видовище це не з приємних». Він чекає на нас за п'ять хвилин. І якщо ми не з'явимось, він розлютиться і захоче знати, чому так сталося. Тож якщо не хочеш провести решту свого військового життя зачищенням нужників, дозволь нам із колегою проїхати. Коли я все пояснив, він швидко усвідомив, що мудро було б задовольнити моє бажання. Відступив і, кивнувши, махнув усередину. Але ми, зне здавайся, уже крокували коридором. Перестрибуючи через сходинки, ми піднялися на третій поверх, добігли коридором до великого кабінету, в якому розташувався відділен. Доусон був на місці. З люлькою в руці, в оточенні трьох своїх людей, він схилився над мапою, що лежала на столі. «Де принц?» Доусон підняв голову. «Вінгеме!» – роздратовано буркнув він. «Ви як той репіях!» Договорити він не встиг, бо вікна кімнати завібрували від вибуху. Я кинувся до вікна. Завила сирена повітряної тривоги. З найближчої будівлі повалив стовп сіруватого диму. Долинули крики, такі ж, які я востаннє чув на бойовищі у Франції. Доусон уже стояв поруч зі мною. і прит, сказав я. – «У місті підірвали димові бомби, а це по-справжньому. Гурунг полює на принца». Люлька Доусона впала на підлогу. Він похитав головою, не маючи ані бажання, ані змоги усвідомити факти. Як? Як він пробрався всередину? Немає часу пояснювати, відрізав я. Зараз ми мусимо подбати про принца. Він у резиденції старших офіцерів. Це один із будинків біля брами Святого Георгія. Пояснив Доусон, доки ми спускалися сходами і вибігали з будівлі. Я застрибнув у авто. Доусон зайняв пасажирське сидіння. Нам потрібні протигази, сказав я. «Не здавайся, залим людиною Доусона сіли на задні сидіння». Доусон указав напрямок. «Склади біля каплиці Святого Патрика». Підтвердження тому, що саме це і є справжньою атакою, довго чекати не довелося. Сцена нагадувала поле битви. Люди в протигазах несли бідолашного сипая, чиї очі були закриті імпровізованою пов'язкою. Сорочка була розстебнута до талії, відкриваючи жахливі пурпурові опіки. Він корчився від болю, і ми ще довго чули його крики, доки їх не заглушило виття сирен. Ми проминули інших. Поранених, що могли ходити, командири виводили до вантажівок, і ті швидко кудись їхали, як можна здогадатись, до лазарету. Війська з'юрмилися біля складу зброї, і стривожений лейтенант намагався навести лад. Ще якийсь сержант зі своїми людьми були зайняті розподілом засобів захисту. Доусон за Ленбі вискочили з авто, пробігли в голову черги і повернулися з п'ятьма протигазами. По одному кожному з нас і ще один для принца. Щойно вони сіли, пролунав другий вибух. Я озирнувся на Доусона. Він простягнув мені протигаз. «Це в районі офіцерської резиденції», – сказав він. «Горунг здогадався, де принц», – кивнув я. Добрі новини, якщо можна їх так назвати. Він випереджає нас лише на кілька хвилин. Я натягнув протигаз і повернув автомобілю напрямку вибуху. Ми в'їхали в білий туман, густу завісу отруйного газу. Проїхали повз обгорілих людей, які тікали звідти. Спілкуватися в протигазі було важко, тож Доусон жестами показував, у якому напрямку рухатись. Він підняв руку і наказав мені зупинитись біля непримітного триповерхового будинку. Ми вийшли і кинулися до входу. Біля відчинених дверей лежали до лиць двоє чоловіків. Не здавайся, нагнувся над одним і помацав пульс. Тоді торкнувся грудей іншого. Підвів очі і підняв руку. Пальці в нього були в крові. Вартових застрелили. Я витяг револьвер. Доусон і Аллен Бі теж. Не здавайся, підхопив гвинтівку одного з убитих і приєднався до нас. До будівлі потрапило не так уже й багато газу, і опинившись в коридорі, Доусон зняв протигаз. «Як йому вдалося застрелити охоронців?» – запитав він. «Вони отримали наказ не пропускати всередину гурків». «На ньому був протигаз», – зауважив я. «Звідки їм знати, що це гурк? Доусон похитав головою. «Це ж мої люди! Вони мусили б насторожитись, щойно він підійшов». Розслідування може зачекати, зупинив його я. Де принц? На верхньому поверсі, вказав він на сходи. Пролунав постріл, і штукатурка за моєю головою бризнула в різні боки. Стріляли згори, зі сходів. Ми розбіглися, сховавшись, хто де зміг. Ще один постріл. Я спробував установити місце розташування стрілка. Схоже, ми його знайшли, крикнув я Долсону. Чи можна потрапити на гору якось інакше? «Є ще сходи з кожного торця будинку», – відповів той. «Ой, Заленбі, піднімайтеся з одного боку. Охороняйте апартаменти принца», – сказав я. «Не забувайте, ми маємо справу з Гурунгом». Військова розвідка кинулася коридором, а я повернувся до «Не здавайся». Сержант сховався за одвірком. «Зможете відволікти його?» Замість відповіді «Не здавайся» вистрілив угору в напрямку сходового майданчика на другому поверсі. «Добре», – кивнув я. Гурунг відповів черговим залпом. Я приготувався підводитись. Будьте готові прикрити мене вогнем. Не здавайся, вистрілив. Ви куди? Хочу перехитрити його, відповів я. Готові? Сержант кивнув і дав два залпи. Я підхопився і побіг коридором, який привів мене до сходів з боку протилежного дому, куди попрямували Доусон заленбі. Гурунг побачив мене, і в стіну за моєю спиною вдарилась куля. Я дістався коридору і побіг. Двері обабіч були відчинені, кімнати порожні. Позаду знову залунали постріли. Я добіг до дверей в кінці і вибіг на сходи, кинувся на другий поверх. Легенько штовхнув двері, сподіваючись, що вони вели до коридору, який спрямує мене до центральних сходів, де засів Гуронг. Я визирнув і побачив його з гвинтівкою в руках. Він лежав на животі і стріляв униз. «У не здавайся». Я тихенько прокрався коридором із револьвером на поготові, сподіваючись, що гурунг надто зайнятий, щоб мене помітити, і сховався за першими відчиненими дверима. З відносної безпеки кімнати я просунув голову в коридор. Гурунг так і лежав на підлозі футів за 30 від мене, не більше. Я зробив вдих, підняв револьвер і вийшов до коридору. «Кидайте зброю, Горунгу!» – крикнув я. Гурк блискавично обернувся, одним плавним рухом перекотився на бік і наставив на мене свою гвинтівку. Натиснути на курок він не встиг. Я вистрілив і влучив йому в ногу. Він скрикнув від болю і несподіванки, але опанував себе і стрельнув у відповідь. Я пірнув за двері. Він вистрілив ще раз, і з дверної рами посипалися тріски. Більше нічого він зробити не встиг, бо пальнули з першого поверху. Я висунувся в коридор і вистрелив, але не влучив. Гурун, лишаючи за собою кривавий слід, поповз до однієї з кімнат. Я випустив іще одну кулю. Цього разу вона знайшла свою ціль, влучила йому в груди. Гвинтівка випала з його руки. Я наблизився, не відводячи револьвера від його голови, відштовхнув зброю ногою. Він був іще живий. Я чув його уривчасте дихання. Гукнув до не здавайся, який вже піднімався сходами. Подивіться, чим можна йому допомогти. Я до Доусона. На третьому поверсі пролунали два вистріли, тоді ще один. «Ми, знездавайся, з жахом перезирнулися. Гурунг ворухнув губами. «Ви спізнилися», – прохрипів він і закашлявся кров'ю. Сходи перед моїми очима попливли, знизу живота почав підніматися чорний жах. «Якщо Горунг тут, хто стріляє вгорі?» «Лишайтеся тут!» – крикнув я і кинувся до сходів. «Не дайте йому померти!» Майданчик третього поверху нагадував поле бою. На підлозі лежало троє чоловіків в одностроях убиті. Двом перерізали горлянки, третій лежав до лілиць. Спина його була пошматована численними колотими ранами. Переступивши через тіла, я рушив у напрямку, з якого лунали постріли. Знайти кімнату принца було неважко. На підлозі лежало двоє мертвих охоронців. Поруч із ними сидів Аллен Бі з діркою в голові. Усередині хтось розмовляв. То була явно не бесіда. Радше безладний монолог. Не опускаючи револьвера, я зробив крок у відчинені двері. Доусон лежав на канапі, поранений і непритомний, але це була найменша з моїх турбот. Переді мною стояв британський офіцер в однострої і цілився в голову принца, який опустився перед ним навколішки. Щоки офіцера були мокрими. Схоже, він намагався щось пояснити своєму полониному. А Втім, принц його не слухав. Обличчя його облищало від поту. Його ніби контузило. Людина явно не усвідомлювала, що відбувається навколо. Я знав цього офіцера і мимоволі ступив уперед. Я бачив його сьогодні вранці. Переважно в бінокль. «Макіре?» – я не вірив власним очам. Він обірвав свій монолог і повернувся до мене. Очі його налилися кров'ю і палали божевіллям. «Не наближайтеся, Віндгеме, попереджаю, що вб'ю його!» У щирості директора шпиталю я не сумнівався. «Опустіть зброю полковнику», – спокійно промовив я. «Ми можемо все владнати». Він хрипко розреготався. Трохи запізно. Вам так не здається? Навіщо ви це зробили? З тієї ж причини, що й Гурунг. Отруйний газ забрав життя й мого сина. Не лише його. Я бачив, як помирає в агонії його син у моєму шпиталі. Хлопець отримав такі опіки, що його не можна було впізнати. Його вбив експеримент, який проводили під моїм наглядом. Відтоді я тисячу разів пережив ту смерть. «Ви колись бачили, як хлопці помирають від іприту Віндгеме? Мій хлопчик страждав так само. Хтось мусить за це заплатити!» «Ви вже помстилися», – сказав я, Данлупу, і іншим. Вони мертві. Більше нікому не потрібно вмирати. «Помстився? Чи відомо вам, що таке втратити сина? А королю? А вже ж ні!» Він схопив принца за шию і тряхнув. «Цей малий покидьок навіть на фронті не був. Він надто цінний, щоб ризикувати його життям. Але для мого хлопця було цілком нормальним служити і загинути. І чиїм іменем, як ви вважаєте, прикривалися м'ясники на кшталт Данлопа, створюючи свою мерзенну зброю, все це робили заради короля та країни. Тож король відчує мій біль, біль батька». Чоловік явно був не в собі, збожеволів від горя. Принца він не відпустить. У всякому разі, доки в його тілі лишатиметься хоч краплина сили. Я міцніше стиснув револьвер, завів палець на курок. Він помітив, що моя рука напружилася і зробив крок убік, відкривши металевий циліндр з імпровізованим спусковим механізмом з одного боку, до якого була прив'язана мотузка. Остання з викрадених каністр Доволі довгий час я намагався вгадати його наступні дії, проаналізувати їх, побачити, чи можу я щось зробити. Але правда полягала в тому, що він тримав пістолет біля скроні принца Увельського, не лишаючи мені жодного шансу. Одним швидким рухом він смикнув мотузку, тоді переставив пістолет від чола принца до власного і натиснув на гачок. Пристрій на циліндрі з тріском спрацював. Тієї жмиті бездиханне тіло Макгіра вдарилося об підлогу. Просочилася цівочка жовтуватого диму, попливла кімнатою. Я інстинктивно кинувся вперед. Зірвавши з гачків важку завісу, я накинув її на каністру, тоді схопив принца, який зігнувся навпіл, зайшовшись у кашлі, і витяг його з кімнати. «З вами все гаразд, ваша високосте», – запитав я. Принц, не припиняючи кашляти, підняв голову і кивнув. Лишивши його в коридорі, я зробив глибокий вдих і повернувся до кімнати, цього разу врятувати Доусона. Легені у мене мало не вибухнули від болю, доки я волочив пораненого головного шпигуна в коридор. Нарешті я повернувся і зачинив двері. Майор утратив багато крові. «Допоможіть мені спустити його сходами», – попросив я принца, і притримуючи Доусона з обох боків, ми спустилися на майданчик другого поверху, де, не здавайся, перев'язував рани Голунга. Наступні кілька хвилин минули як у тумані, і в пам'яті лишилися тільки розрізнені образи. Я допомагав принцу Уельському надягати протигаз, надяг свій, довіз його до найближчого вартового, послав до офіцерської резиденції загін солдатів у протигазах і медиків. Минула година, перш ніж усе, заспокоїлося. Нас із «Не здавайся» лишили, щоб допитати – не в підземеллі, куди кинув мене Доусон два дні тому, а в приємному кабінеті, обшитому дерев'яними панелями, з товстими килимами та портретом імператора на стіні. Не здавайся чекав у приймальні, а вельмі люб'язний тип на прізвище Сміт з акуратно зачесаним на проділ волоссям та в бездоганно випрасуваному костюмі ввічливо розпитував мене, хоча й значно довше, ніж потрібно, враховуючи, що ми на одному боці». Він назвав це звітом, хоча я й не міг багато розповісти, з огляду на те, що й сам лише намагався все осмислити. Сказав, що ліпше розпитати снайпера Лакхімана Гурунга, який, коли я його бачив востаннє, був і досі живий, якого, якщо вірити, не здавайся, повезли під вартою до лазарету за п'ять хвилин після майора Доусона. У кінці звіт перетворився на застереження. «Нам, знездавайся, здавайся, недвозначно дали зрозуміти, що ми ні з ким не можемо обговорювати те, що сталося, навіть один з одним». «Чи можемо ми щось для вас зробити, капітане?» – поцікавився Сміт, завершивши розмову. «Мені б хотілося якомога скоріше допитати снайпера Горунга», – відповів я. «Він потрібен нам у зв'язку з серією вбивству Калькутті та Баракпурі». Сміт ледь стримався, щоб не розреготатися мені в обличчя, що дуже люб'язно з його боку, а тоді підвівся і пішов до дверей. «Боюся, це неможливо, капітане», – промовив він, відчиняючи їх. «Натякне на те, що мені час іти. З усіма цими справами розбереться відділ «Н».